Sziasztok! Elérkezett az a pillanat, amit olyan sokan vártak már, és itt valósan hallgathattuk itt bizonyos időközönként, hogy nem úgy volt, hogy még meg kell néznetek valami filmet, és akkor legyünk túl rajta most. Itt vagyunk mindannyian, itt van a Black Sheep. Sziasztok! <sítható> Szorter. Papaja. Gergő. Sziasztok. Hey Egészségedben. <sítható> itt vagyunk és itt vagyunk mindannyian. Itt próbáltuk a, a végteljeségig húzni az előbeszélgetést, hogy hát, ha nem kell megnézni ezt a következő félt. Itt, itt volt szó uveborról kaparós sorsjegyekről. A öm, Bad Movies bemutató, így a van, öm, úgy, a... bemutatókról. Ja, így, így van. Úgyhogy. A Leendő Freddy bemutatókról. Így van, igen. Arra. is. Az új rossz PC játékok. <gül> <könyvődül>. <gül> De a mésza <gül> Erről cikkezni fognak már egy pár helyen szerintem. <gül> Úgyhogy úgy, igen. Itt vagyunk, nem húzok tovább az időt, és teljesen önszántunkból úgy határoztunk, hogy megnézünk egy 1,7 ponton álló alkotást, és semmi köze bármiféle tipjátékhoz. Egyébként van olyan köztünk, akitől ez nem idegen. <gül> Régebben én is ilyen voltam. És akkor beszéljünk a The Amazing Bulk című műalkotásról, ami 2012-ben jelent meg videóra, és itt az IMDb Triviát már átfutottam, ott 2008-ban lett leforgatva, és négy évig dolgoztak rajta, vagy én nem tudom, mi történt itt négy év alatt. Hú, azért négy éves utómunka jót szokott tenni a filmnek. Van ideje tényleg a, a az artistoknak, a művészeknek, a dizájnereknek megálmodni azt a vizuális világot, Igen. zenét szerezni hozzá, lekeverni a hangot rendesen. Tehát azért ilyesmi hosszúsága utómunkával szerintem maximum az avatár kettő fog rendelkezni, mm -hmm. meg a három. Igen, és ha nagyon unnánk már a filmet, ami természetesen elképzelhetetlen, akkor javaslom mindenkinek nektek is, meg esetleg, aki utólag már a filmmel együtt hallgatja ezt a kommentárt az IMDb írjátok be a profilt, és nézzétek meg a More Like This fülön milyen posterek vannak. Szerintem én ezzel nagyon jól el leszek a következő másik <gül> órában. Jó. Tehát ezeken beszartok. A Metal man az is elég igen Black Bat. Shark Exorcist. Film. Jó. Jézus István. Rise of okay, the Hát. Black Bad, bocsánat. Ö, én, hát so. én nekem egy kérésem van ezzel a filmek kapcsolatban, hogy legyen jobb, mint a török sztárhoz. Azt hiszem azért ez egy megugorható szint még egy ilyen filmnek is. Oh, drága, naív, nyári gyermekem. Én nem akarom elvenni a lelkesedésedet, Freddy, úgyhogy nem mondok semmit erre. Jó. Én. Rövidebb lesz, az biztos. A, rövidebb, a, a, a az hossza az határozottan már egy jó pont. Igen, csak 76 perc. Ezúttal is ö, megpróbálok egy ilyen mixelt verziót felrakni valahová, majd megtaláljátok a, a leírásban. Viszont ö, ö, angolul van a film, és nem létezik hozzá felirat. Tehát itt mindannyian átkutattuk a netet, és nincs hozzá angol felirat, vagy magyar. Tehát itt, itt Portugált találtunk, meg Spanyolt, úgyhogy nekünk is majd így jobban kell figyelni a rendkívül szofisztikált párbeszédekre. Igen, tehát nem fogjuk érteni a történetet. Igen, Igen. De, de valahogy az az érzésem, hogy nem tehát nem emiatt fog a film egy óriási nagy handicap indítani, én azt gondolom, de Hát, jó. Ez, amúgy ez nem igaz, hogy nincs hozzá felirat. Én kutattam az interneten, és Amazon Prime-on van feliratos Amazing Bug, Megyjük viszont a az a baj, hogy a magyar régiónál ez nem elérhető, és azt viszont oh. nem írja ki, hogy melyik régióban elérhető. Botrány. Igen. Skandalum. Tehát... Én úgy felkurta magam, hogy meg se nézem ezt most. <laughs> Is. Én, és akkor a tulajdonk is meg lehet írni, hogy megnéztem volna, de hát ha nincs felirat, nincs, ez nincs az. felirat, hát most mit csináljak? Ne, hát, nem ez tudunk, az angolul. Ez nem azon nem azon rajtunk lát. múlik, mi mindent megtettünk, összeültünk, itt a bizonyíték. De ez hát, a minimum, felirat? hogyha megnézetik velünk, akkor írnak hozzá feliratot. Amúgy. Szerintem megcsinálnák, amúgy. De ez most az a hogy úgy hangzott, mintha a jövő évet előre temetnénk, hogy ez a minimum, hogy legközelebb értéke Jövőre mi nyerünk, és a, mi nézetjük meg őket, és mi nem hogy feliratot, mi még film linket se adunk, film címet se találják ki ők, hogy mit kell nézni. Jó, ja, akkor szerintem ne húzzuk tovább az időt. Itt a szokás szerint visszaszámolunk majd, és hogyha ti is megnéznétek külön a, a filmet, tehát itt olyan verzió is lesz alapvetően, hogy csak a hangunk szól, és akkor ti is, hogyha külön beszerzitek ezt a fantasztikus alkotást, akkor be tudjátok állítani, hogy hogy legyen a hangerő, hogyha a mixelt verzió az nem működik nátok úgy, ahogy szeretnétek. Úgyhogy a, a lehetőségek adottak, úgyhogy itt vissza fogunk számolni, a film egy óra 16 és 12 másodperc, tömör gyönyör, és akkor, ha visszaszámolunk, az indulnál nyomja meg mindenki a, a gombot, és akkor esünk túl rajta. Túl Nézzük, előtte. gyerünk, Jó. csapassuk. Akkor uh, sör elő, én már megettem az összes szilvámat, úgyhogy marad a feketete te, úgyhogy uh, ez marad nekem. Akkor három, kettő, egy, indul. Egy pörgőszemet láttok, ti is. Így van. Valószínűleg és... a film legigényesebben meganimált. Most megodimált. önt el a pörgőszem. Igen. Csak, hogy szinkronban legyünk. A... Kicsit fel volt félve nekem a hangerő, és hirtelen ez a Kamu Universal logó meggyilkolta a hallójára. <gül> kicsit én és talán jobb így. Hát azért ez elég pofátlan. Ez... Ennél kevesebbért is pereltek már, nem? Igen. És semmisítették meg a fiambarátok wikipédio Ó, de itt nincs vége. I -i, várjál, ez a minden lesz. Itt. Mindjárt ott az O betűből kijön a kis Simpson családos figura, hogy elkezdjen, vagy az O betűből. Na, mindjárt be dobnak még egy. Ezt még egy. Biztos vagyok e, egy benne. Szerintem még a Metro Goldie Maillard szerintem még lenyúlják. mgr ah. ah. ah. ah. Nem találtuk el, nagyon gázak vagyunk. Lesz még, hát, vízni, lesz vízni. még, lesz még több. De most nem tudom, hogy ezért lepontozzam a filmet, vagy felpontozzam. De ez jó, ez jó. Ez jó amúgy de se látszak, ez, ez ugyanaz a cég. Össze. Tehát a feature presentation ez az egy összes. Ez egy Ó, ennyi. Hát ez... Jó, ez kigyült. az a művű típus, amit mindenki A Comics Sans. Mindenki szánz. ezzel használta az ms még annó. Ó, oh, wow. Uram okay. isti, Jézus Isten. Uh, ez eddig úgy néz ki, a Sin City. Nem, ez a Max Payne-nek a nyitánya, az első. Nem, tényleg Max Payne egyébként. Mindjárt jön a helikopter. Nekem most a Wolfamongás jutott eszembe még. Á, az jobban néz ki, mint ez. Amikor erről a Wolfamongás jut eszedbe, akkor Rátad, az nem a hullámokba de a hold előtt is esik az es... Úristen, mi ez? Nem tudtak, nem tudtak egy utcát leforgatni? Elvileg <gül> nincsen helyszín, ez green nincs. screen az egész. Minden green screen. Nem, mert Igen. olcsóbb volt egy green screen előtt, mint kimenni az utcára. Persze, És elvileg ez... stock vannak csak a háttérben használva. Aha. Hmm. Ez egy ilyen új művészi koncepció. Lars pont Trier is így De dolgozik. akkor lenne az igazi, hogyha nem vették volna meg a stock És akkor a vízjele fotókat rakták volna. Lehet, erre. hogy lesz még olyan. Uh, igen, én... De ingyenes stok fotók. Ó, oh, ja. Yeah. Ezt olvastam. Trivjel. Hát így kell filmet készíteni, gyerekek. Hát ez a titó, én meg hát... videókat csináltam így. Hát a mondom. koppola az nem ért hozzá. Hát így kell csinálni. Mondjuk a nő az szép. Pura. Hát, ha szép nőket akarok látni, akkor nem kell Amazing bug nézni. Nem, arra vannak más alternatívák. Itt most köcsökség lenne belekötni abban, hogy milyen szarul van beilleszve be a green screen. Elé a lány. 2007-es Angry Video Game Nerd videó színvonala is magasabb, mint ez. Ó. Oh. Téktetek, uh. amit mond? Nem, de annyira <gül> nem érdekel. érdekel. Azt mondta, hogy suck on this instead. Oh. Oh, te... Jézus, Szia, atya. Thanos. Jézus. Én jel, Milyen jó volt az a vérefekt ott? A, a vérefekt a háttérben, ami füstöl. <gül> Jézus. <gül> és pucér. Nem egyébként... Nem és azt nem aztán, hallod, rá van barnulva a bikini. Te konkrétan fehérebb a segge fölött, mint egy tangát hordott volna a napon. Na, hát akkor... Hmm. Akkor szerintem azt itt fejezzük is be. El van kezdve a film. Ú, van főcím. El van kezdve. Azt a micsoda effektek, Ghost in the Shell gyerekek. Ne, inkább ilyen elindult az első X-Men film. És a törvény fia, Lawson a főszereplő. Az a, az a durva, hogy az egyik kedvenc uh, számítógépes játékom a 90-es, 95 vagy valahogy így az Under a Killing Moon, a, Egy ilyen kalandjáték, ilyen hmm. valódi szereplőket használtak fel, az, az volt kb. ilyen. 95-ben. Ilyen FMV per Point-Click and játékszerű? Így van, így van. Arról Aha. beszéltél? Az a volt az első, ami. Bemutatónál, amikor a játékgyűjteményedet szedted össze, hogy négy CD-s, meg valami ilyesmi. Négy CD-t csak videó miatt ezek sok helyet zabáltak. Igen, igen, igen. igen. igen. És Oda nézzetek. Enciklopédia. Nagyon, nagyon tudom ajánlani. De annyira a binom amúgy, King, annyira, <laughs> annyira, binom egyébként az ilyen filmeknél, ezt már az Állón filmeknél is meg lehet figyelni, hogy a főszereplő színészeket így ki kiírják, mint hogyha minimum a Hollywood élvonalból kerültek volna ide, hogy a starring, meg hogy főszerepnek. Original élek, Jézusom, tehát életben... Original ez a, ez stock photos. Azért hogy kiírják el, hogy ki, szerep, ki volt felelős az animációért, meg a... A... Szerintem tippre a rendező egy ilyen mindenes volt ennél a filmnél. Ez a Louis Igen. Visual FX by, azért remélem kiírják. A, a, tehát a producer munkát is ellátta, a vágásban is benne volt. A sztoriban nem. Ahhoz nem értett. Lehet, fel is felismerte a saját határait. Igen, igen, tudta, hogy mi az, amiben nem kell belenyúlni, hogy a. ez egy igazi mestermű. Ez egy ritka a amúgy. Ja, abszolút, igen. Eddig jobb, mint a török Star Wars. Hmm. Annyira kár volt elkiabálni. -e Ezek sárga vonalakon mozognak? Ó. Oh. <gül> nem, nem, nem, nem, ez... ez a Skipper Sutherland. De... Ez tuti, tuti, hogy ez. Ez egy trólkodás az egész. Ez, ez, ez De nem mi, nem... Mi volt a szándék ezzel a film. Ne, ez, nem, ez nem létezik, hogy ők ezt komolyan gondolták. Ilyen nincs, hogy van egy stáb, készítenek egy filmet, és nem mennek ki az utcára, hanem leforgatják Greenskin előtt. Ez, ez képtelenség, hogy ezt komolyan gondolták. Ez nem tudom, mi volt a szándék, de hogy, hogy pontosan tudták, hogy mekkora szaramit amit csinálnak, az abban én szintet teljesen biztos vagyok, mert egyszerűen ez nem létezik. Én nem tudom, a szövegre amúgy figyel valaki? Vagy... Hát én próbálom Na, követni. Valamit... Én találtak egy Az, az mi volt volt elvitték a őket mi? a mentők. Hát de hogy mi volt az a mentő? Oh, az az az effekt, hogy becsukódott az ajtó. Jaj, a... Uh! Yeah, ez a... PowerPoint. PowerPoint, igen. Ez PowerPoint. Ez a háttér volt a izében a... Blackshift-nek a, Black a tisztítós videóját. <laughs> ez Egy meg Half-Life. Evil Kneevel Uramisten, azokat a kémcsöveket. Nézzétek azt a mikroszkópat, atya úri. Jézusom! Ezért mondom, nem ilyen nincsen, tehát ránézett erre, nem egy ember, mert nem csak a rendező látta, egy egész stáb, egy egész csapat, és azt mondták, hogy ez így rendben van, nem, nem. Direkt, direkt arra ment az egész, hogy ezen szörnyűködjenek a nézők. Biztos vagyok benne. Akkor mi most szívességet teszünk a készítésre? Szerintem igen, mert? Mert, mert hmm. te, de nézd már rá, ilyen nincsen. Tehát Persze, ezt nem... ez egyértelmű. Verje a patkányt, azt Az jól láttam, hogy ez is ilyen rajzolt Igen. A patkány? Én nem is figyeltem, mert elő, a mikroszkóp elvonta a figyelmem. De akkor miért nem finálnak... De ki Kurva jó! Miért nem csinálok akkor egyből ilyen svédelt filmet? Tehát ott, ott ez még jól is áll, hogy ja. még, kartonpapír még egyéb... dolgok, kulisszák, meg ilyenek. Igen, igen, amúgy azt, azt akár lehetne is jól. De még lehet, hogy ez is jó lesz csak hét perce megy. De egész jó a kémia, amúgy itt Ed Mosby és Taylor Kits között. Kémia? Kémia egy ilyen teremben? Hát találkozol. Olyan jó egyébként, hogy ott a fejüknél egyáltalán nem látszik, hogy ez green screen. Ja. Miért a hajat összeilleszteni egy ilyen háttérre a legegyszerűbb dolog, és ők is csak jól vették az agyát. De akadályt. ennél sokkal egyszerűbb, hogyha kimész egy valódi helyszíre és ott forgatod le. <síns> De azért nagyon nehéz idomítani az egeret, úgyhogy nem csodálom, hogy azt inkább animálva használták. Ha a Disney a is így dead, ezt, ezt a Walking Dead is így nyomja az őszel. Uh -huh. Ennyi erően mély van rajtuk igazi ruha, az is lehetne csak így péntel rárajzolva. Hát be szégyellősek. A az csak Zack Snyder vállalja be. Az egér, az, az a patkány, az ugyanazt a két mozdulatot ismételkedik a kétencek óta. És a patkány. Ez az Amazing Bark amú, ha még nem vettétek volna észre. A Taylor kicsi. Ja, ő az Amazing Bark. Igen. És, és összemossa magát így a nőnek a ruhájával, és attól lesz lila. Nem ez egy ilyen Dr. Jacky, Mr. Hyde koncepció lesz akkor. Ú, hát az amúgy az Edward Norton-os Incredible hulk se ment jól. Hát, olyan hitelesen játszik mindenki, nem? tehát így A megfeszülők se hogy... tudtok, tudnék egy jelenetet se felidézni az Edward Nortonos os Incredible hulk -ból. Na ebből a szempontból így... az Amazing Buck már most emlékezetesebb. Igen. Milyen jó az a szekrény ott a háttérben, ez a fali szekrény, tehát... Ez az, az ablak. Ó, Isten! Ez egy nagyon tisztító videó, ugye? De most tényleg a medecet tisztítónál vagyunk, tehát azt mit csináltuk meg így 2015 be Valahogy úgy. PowerPoint-tal? Emlékeztek Istenbe a szavar. Toy Story balaszokra, a játékra, a kisgyerek csak itt bábozott a játékkal, Aha. és közben nagy. még igen. az is élethű volt, amit ezek csinálnak. Ah, hát, rossz. Mi befogadunk, hogy ezek egy helybe szaladnak most Nem. Neeeeem. Mibe nem, nem, nem, tényleg szaladnak. De egyébként azt meg kell hagyni, hogy az idő az megy velem, mert már tíz perc elment, úgyhogy... És csak másfél órának érződik. Ja, pörög, pörög a film, abszolút, nincs azzal baj. Hát jó, amúgy voltam olyan team meetingeken, amik ennél lassabban teltek. Jó, én is voltam olyan tanórákon, amik lassabban teltek. Na jó van, tehát ez az a film nem, hogy nézed és akkor anyád benyít és akkor azt inkább a pornóra átkapcsolsz meg könnyebb kimagyarázni. Ja, és akkor ennek pedig a pornó változata lesz az Amazing Fuck. Az amazing Fuck. Az bárminek a pornó van. <laughs> Az Amazing Spider-Mannek is. Igen. Ez a színész biztos, hogy ikletet merített Tomi Vájzótól és a rumból. Melyik? Ö, rád bízom. A háttérre gondolt. Igen, ott is az volt egyébként, amikor a, a tetőtér jeleneteket vették fel, hogy a full green screen és a totál élettelen háttér. De Itt ez képest még az is amúgy ízléses és kimunkált. Melyik volt előbb? Ez 2012, a The Room az... 2003, 2003 vagy 4. Akkor az bőven előbb. Aha, hát, hát volt kitől nyúlni. Hát figyelj, ennek a filmnek a plakátján a kritikusi idézet nagyban kiemelve, hogy ez a, ez a film a szuperhős filmek The room -ja. Tehát ilyen ajánlólevél az... Ha mondjuk ezt, ezt kirakod a borítóra, tehát ez tényleg olyan... Hát a Rúm amúgy, ez már tényleg egy olyan film, vagy alkotás, amivel egy bizonyos szubkultúrát és közönséget amúgy meg lehet fogni. Hát az mm. a rossz filmek keresztapája egyébként a Rúm a a 2 mellett. Igen. Kilences ja. terv mellett ilyenek. Meg a Béb kettőnek. Ja. <síns> Na, akkor én ne kezdem nézegetni az IMDB-n a More Like This <síns> nézt, jó? Mert én eddig bírtam. Meguntad? Ezt. Meguntam. De mi most ragatja meg az a Az egér Ez van, amúgy de. a ketrec személy vagy elég. Ez egyszerülott az egér, nem? Jól a montázs rész. <laughs> Freddy, egy kulcskérdést, ha megengedsz még Parancsolj. mindig jobban tetszik, mint a török Star Wars. <laughs> Egyébként sok meg! Egyébként hát ez igen. Hát, meg ezzel pörög az idő, hát csak úgy száguld. Ez színesebb. És abból a. Abból a patkányból lesz az Amazing Bulk? A csávó az Amazing Bulk. Ja, az, a, a csábó. De a patkány nem tűnt el az előbb? Nem, ott volt csak ilyen statikus képként. De Tehát egy jpg patkány.jpg formátulban. De az előző jelenet végén, egy elpukkant a patkány. Amúgy remélem figyeltetek, melyik itt készült a Sinopharm vakcina. <laughs> Milyen hiteles a reakciója a patkánynak, nem? <laughs> az a patkány. Az megnézte ezt a filmet szerintem. Ja, valószínűleg ő is nézi közben. Oh. Uh, hát. Tudom, hogy nem, nem lehet, jönes. hogy teleportáló patkányokat készítenek éppen? És ez igazából a tökéletes a trükknek a a, az a egyik ilyen leszármazottja. Nem tudom, de a turátnak minden esetre azért köszönöm. Én nem. Azért kösz, mert ilyet tényleg nem minden nap lát az ember. Az a baj, hogy ahhoz, hogy halljam, hogy ti mit mondtok, ahhoz nekem nagyon le kell hallgatnom a filmet, tehát én konkrétan nem hallom nagyon, hogy mit beszélnek. Nagyon sok mindenből maradsz ki. Az Megpróbálom az kicsit fölhangosítani. az átünés. Az, oh, az, szökök, a az a, Hát jaj. ez a. Jézus. Nézzétek, uram is! Ott De a hálám a virágcsapogás, az, az nagyon kell. Vagyis nem művirág, bocsánat. Amerikai nincs az jobb volt. Szerintetek ezek a színészek így bevallották a családjuknak, hogy egy e, filmben e, szerepeltek? Szerintem azt mondták, hogy pornóztak. Én is ezen amúgy gondolkoztam egy pár perce, hogy, hogy ennek a fickórak mondjuk az édesanyja. Tehát, hogy így, így, így, így, Nézd, o, anya, oda... egy filmben szerepeltem, e, Úristen. Mindig, amikor egy pornóban meglátok egy lányt, akkor mindig arra gondolok, hogy mit gondolt vajon az apja. Ennél a filmnél nem akarnám soha megtudni, hogy mit gondolhatnak a szülők. Én sosem nézek pornó. Lehet egyébként, hogy ha megnézte a szülő, akkor azt mondta, hogy figyelj, nem tudnád inkább pornozni, mint az összes többi normális ember? De világűrbe van ez a ház, vagy mi a fene? Amúgy jól. Ez, ez, ez, ez, ez olyan, mint az izébe a izébe a, a... Mi volt az? Jaj, az a szörnyű játék, amit bemutattál, az a Winters Manager, hogy ilyen tejútrendszerek a jaj, jaj, jaj. galaxisban. Jézusom, de nem. Oh, az a medence, az a divádállás, a a ez van a háttérben, igen. amúgy. Igen. Mert ez magas művészet. Az, hát elég magas. Miért hagyja ah, ez ezt a sokket? Ez is. Ez is magas művészet, meg amit a Danny Villeneuve csinál, az is. Hát most mindenki vonja le a fogdúziót. Danny Villeneuve nem ért hozzá. Hát de tényleg tudjuk, hogy Danny Villeneuve hülye volt, hogy azt mondta, hogy arra volt kíváncsi, hogy milyen lett a való életben egy ilyen homokféreg. Ők megálmodták. Hát ebben a zenére azért fölhívnám a figyelmet. Igen. Az előbb eltűnt a fiújtára. A pirosinges csábó az imént jelenetben elkezdett a képernyő széle felé sétálni, és eltűnt. Csak úgy. De miért mennek akkor, ha már nem tudják megoldani? Állhatnának egy helyben is. Mert az nem kihívás, mert egy helyben állni bárki tud. Ez az apja, a csajnak. Igen, hát néz az néz apja meg, is egy, egy katona, és ezért van rajta katonasop. Ja, én vagy, meg azt hittem, hogy, hogy egy festő. Azért volt ott a létre, vagy mi az előtt. <gül> nem, egy nagyon művelt katona. De figyelj, hogy nem. Ez csak rákos volt látsz... a Sopstop 2-ben az Ilájesz. De? Nem, is. nem. Úgy beszél. És akkor az azt jelenti, hogy ennek a lánynak a lábai között lakik pár naci. Igen. Hát eddig hmm. az apuka legnagyobb uh, színész óriás a filmben. És miért mentünk egy középkori várba? Nézzétek az azt a, a kutyát! Az nem abból a filmből szökött, amit a legutóbb wow. bemutattál? Black Sheep, Ez a... Nem, a, nem a, a, még park. abban normálisabban meg voltak csinálva. Most itt hol vagyunk, hogy Mit miért? jó a baróka egyébként? Net. <gül> net. De miért van náluk pajzs meg láncsa? Hát, ez egy középkori válkastély, nem, lát, nem látszik. Aha. Hát egy ilyen nő mellé nem pajzskéne, hanem gumi inkább. És azt, is csak külön szobában. van. <gül> jó, nem tudtam, mi hiányzik. Most kapcsolt második sebességbe a film. Képzeljétek már a rendezői castingot, hogy nagyon komoly szerep lesz a tié, te fogod eljátszani a az idiót, azt meg az elhízott Michael Jackson-t, és ez szerepe Ez ilyen, ilyen ri -ri -rit ritárt ritár Tim Curry. Ez a kongós Tim Curry akar lenni. A az egyáltalán nem látszik, hogy az egyébként. Ó, <gül> oh, puki. Oh. Most már tudom, hogy Márgorobi innen tanultál a Harlequin hanglejtést. Mert Tuti ezt nézte Igen. De Amúgy... nem bírom levenni a szemem a kutyáról. A kutya is így van velünk. Nézőkkel. Jézusom. <gül> Aj. Én azt szoktam mondani, hogy nálam minden film 10 pontról indul, de hát ez elég hamar lejjebb ment. Te -e tudjátok képzelni, hogy ebben a szobában a, a másik fal az így néz ki ilyen rá. Rácsos... Ah, abszolút, nem értem a <gül> <mi gül> problémát. Nem értem mi a problémád. A építészet neked kimaradt, nem értesz hozzá. Nálad de nem így néz ki a nappali, Freddy. <gül> Hát, hogyha a vízi csúszdát így arra akkor talán így be tudnám rendezni, de. Most belettek fenyítve oda ez a, kuty a kutyaszorítóban megirigyelni ezt a jelenetet. Uh, az egy fegyver, az ilyen a Hú, no ez a Nomad, ez Tómen. <gül> Kiderült, hogy ő is egy Szabó János. De ezzel óvatosan, mert a végén még ide photoshopolnak egy Balatont mindjárt. Az a koponya nagyon hitelesen összeesett. De a Török Star Wars-ba legalább volt egy, egy shopstopos csávó, vagy egy ilyen telesopos csávó. Még itt is lehet telesopos csávó. Nem, az nem, nem a Török Star Wars-ba volt, az azt Holiday Special-ba volt. Én kérek elnézést, hogy összekevertem összekevertem ezt a két mesterművet. Nem, a Török Star csak 600-szor átmásolt Star Wars Igazad van az a holiday volt, úristen. Az a kutya, az hypnotizál. Megint a séta. Bocsi, kezek amúgy? Szerintem a rendező sem tudja. Nekem ez eddig egy Scooby-Doo film is tehetne de hitelesen sétálnak. Itt próbáltam ha, sétálnak a... valahogy, de közben a háttér azért... Hol ah. mentek ki? Ah. Ah. De Black Sheep, olyanokba kötsz bele, hogy hol mentek ki? Hát, hogy az Ed idézem, nem látod a kerek egészet. Kit érdekel, hát, hogy hol mentek ki? Mit akarsz fönt ilyeneken? Hát... A filmkészítés nem az apró részletekről szól, az összkép a fontos. Az a Ez a rock, az a zöld a zöld a hangfalakkal zöld zöld zöld zöld Beethoven akar lenni. Most már zöld zöld zöld zöld zöld zöld zöld zöld zöld zöld zöld megnézem majd, miután oh. a film végére értünk, hogy ezek a színészek miben játszottak azóta. Ez a K1 zöld zöld zöld Ebben minden zöld beleadtak. Ki tud has beszélni, hogy ne ütközzenek össze? a oda nézzetek már, mi a fasz? Úristen! Na most már én is megnézem, mennyi idő van még. Ó, hát még 22 perc, perc felt el. Ez a zene amúgy nem a, a Die Hard első részében volt de használva. Az, ez, ez, ez az, az örömóda. Öröm öröm de hogy ott az volt a film, amiben hallottuk. Igen, és ez az mód, de mégsem mégse örül egyikünk se. A Die hard volt. a csávó, A csávó elég boldognak tűnik meg a nő. Mit az örömódát, csak a Die Hard-ba hallottad? Filmek közül. <laughs> Tudsz filmet még, ahol volt? Hát az Amazing Book. Igen. Most vár, igen. Az a majom a háttérben amúgy az mi? Tehát az, az... Lehet, hogy van funkciója, mert nem figyelek a szövegre, megmondom őszintén, de az előbb látszott egy majom, aki egy játék repülő, vagy ő repülő... Nincs én nem láttam, hogy ott. Az előbb rakéta volt, rakét, volt nála. Ra, ja, egy rakéta. Ott, ott, ott van. az. az, mi? az én mi? nem láttam. Mi, mi? Mit szedtetek? Nincs ott semmi. No. <laughs> Bárcsak drogoztunk volna. Az Már fagyott a pénz az archív zenémli. felvételre? Itt az összes klasszikus tenyátszere. a risk, RISK játék zenéje. Ó. Oh. Ebbe az effektbe mindent adtak. Ez... De legalább a fotók ne lennének ilyen 400 300 pixelesek. De miről beszélsz Blackship? Jól vannak odarakva. Tökéletesen vannak illeszve. Te hozzá? A parlamentet filmművészet. vajon megküldik? <gül> Gyerekek, ez filmművészet, nem értünk hozzá, kész. Ők tudják, hogy kell, mi meg csak itt, itt ülünk, nézzük ezt a filmet négyen, és itt gyűlölködünk, hogy ez mekkora szar, miközben fogalmunk nincs, hogy a ennyi munka hogy az millió 240 pixeles volt az a kép. De nem tudjuk, hogy 240 pixeles képet micsoda munka odarakni, Nem értjük. De jó, szerintem ez egy kiáltvány tényleg a mainstream hollywoodi filmgyártás ellen, mert hogy még a hollywoodi szöveget is lebombázták. Ez egy postmodern film. Ez egy meg nem értett Nagyon mély. filmművészeti klasszikus. Na most akkor itt a vége? De, de nem lehet volna egyszerűbb egy amerikai zászlót onnan rakni? Még kell meganimálni? A tüzijáték az valódi legalább, nem? Ez szerintem augusztus ja. 20-án készült. Valódi. Az valódi. Na, ez egy komoly effekt. játékra nincs pénzünk. Ez meg egy archív felvétel valami tévéhíradóból. Ez így fogja a fagyit az ujjával megtámasztva? Hm. Mert nem. Biztos, valami másnak nézi. Na, ez hogy fog kinézni? Atomic. Na, kirepődött meg. De ez nem lehet volna elég maga a érted? odaírják előre, hogy atomik. Jó, de most. Park lenne. Jézusom. Jó, de most látom, hogy itt vannak a Tomik, de hol vannak a Pisták és a Ferencek. Gergőr, ne tetészed már még te is. Gyerekek, én nem értem, hogy mi történik itt, úgyhogy kezdjük az elejéről, hogy ez egy kemény vr a Az még, én azt át, én Azt nem mondta, hogy előre akarod pörgetni, Freddy. Nem, az elejéről. Én nem értettem, kik a, az előzők. Miért robbantottak fel? Vaj, nem egy tudok figyelni gonoszott. két dologra egyszer. Gumi. Hú, misod a áttűnés, azt néztétek? A... Aki látta a toxikómát, annak ismerős ez a jelenet. Igen. <laughs> ja. Már remélem, nem ez így konkrétan, mert akkor nem nézem meg. Hidd el. meg, az nagyon jó. Mert eddig érdekelt, de azt mondanátok, hogy ez így ismerős lehet, akkor nem feltétlenül. Nem, amúgy megnézem érdekel. Nem ezt lőtték? Teljesen metróba, ez, a csávot. Ez a fizikon lőtt le a kurvá, csak igen. hogy az volt, hogy egy nappal vissza. Jaj, úgy, igen, igen, igen. Hú, Új, és akkor ő összeér. utána fog menni, utána az Amazing Bark és bosszút áll. Összeérnek, Összeérnek a szálak, hát ez mélyebb ez a történet. Ennek gondoltuk. örömére. Bontok egy következő. Ez az első pók a története konkrétan. Ott volt ugyanez. Oh. Adidas, mennyit fizetett szerintetek, hogy ott legyen mennyit, a reklám? Szerintem mennyit. semmi, szerintem nem is tudnak róla. Szerintem nem fizettek eleget, hogy ne legyen ott. <gül> ott a Puma is ott van. Hadd kérdezzek valamit, ti mennyit fizetnétek, hogy egy ilyen filmbe szponzoráljanak titeket? <gül> Figyelj, bármennyire nyitottak vagyunk, hogyha az Amazing Bug szeretné megszponzorálni a filmbarátokat, akkor elfogadjuk. Ó, azt. A Igen, kidered. a mi arcunkat photoshopolhatják a szereplők helyére. Én a patkányt eljátszom. Na, abszolút, én akartam, de minden. Te a vízel. Egy, egy, egy filmbarátok póló lenne rajta, az, ha az meg, megérne egy havi patreont. Hát, És hogyha abszolút. ijesztő lenne amúgy, akkor az lenne a parátok. <gül> <gül> Istenem! Nagyon hitelesen megütötte, láttátok? Csak egy ilyen, ilyen, ilyen. négy méterrel volt arra a keze. De, de nem volt egy... Metro szerelvény, ami nem működik. Te mondtad, az előbb, szor, te nem te mondtad működik. az előbb, hogy ez volt a koncepció. Tehát tényleg ez volt a koncepció. Értem, de... de ne legyen itt valós De az a, baj, az a baj, hogy a film 76 perces, ez a 28. Van. percnél vagyunk. Megint egy 240p-s de, de ez a probléma, hogy... hogy ezt az egy dolgot tudják durroktatni újra meg újra. Igen. És ez Jó, mondjuk ez nem gyenge. a Flintstone. Hallod a Flintstones személy igényes a South Park jutott eszembe most. Megérössök út. de értélek, hogy mit mondok, tehát, hogy ez az egy dolog van, amiben esetleg valamilyen trash tudnak nyújtani, de 76 percre elnyújtva ez az egy gag, ez nem elég. Majd a végén jó lesz. Mert... meg a háttérben a növényeket. Hát de, a megint a háttérben ott van a tejútrendszer, meg a galapsz, és hát most... <gül> de a másik oldalon már ködös a háttér, itt meg a növények azok tényleg 144 Jó, persze, érted, hogy mit mondok, tehát ezen el lehet röhögni egy ideig, de nem 76 percig ez... Ha várjuk ez... ki a végét, az annyira izgi Az A szondad, hogy jó lesz Azt a végére? Szerintem a vége nagyon jó lesz. Igen, epikus lesz. Az. De jó, akkor megvárom. A legetikusabb lesz szorter, amit életedben láttál. Jó, Tehát akkor, akkor megvárom az... a végét. Kíváncsi Én. vagyok. Most a, most a... felcsigáztál. Ha, ha jól értettem a dialógust, akkor a lány apja finanszírozza ezt az egész uh, izé, kutatást meg, meg mindent. Csak mellékesen mondom, az előbbi uh, utcaképet ott a Sikátorral, meg az éjszakai utcákkal már másodszor vágták be ilyen áttűnésként. Ez is másodjára van itt bevágva amúgy ez a, a... a mondás. Tehát, hát de ez a szoba is tök ugyanaz. Tehát... Ez teljesen, hát ez, egy kicsit lejjebbették a fényerőt. ja, ja ennyi. Ja. És akkor éjszaka van. Hm. De ennél még az aligátor, meg a medve, ez tisztító is igényesebben volt megcsinálva, hogy mindegyik kép a sivatagban legyen, meg normális legyen a fényerő. Figyelj, ha ez életre kelt egy virágot én beszarok. Én már beszartam. Ez, kezdheted, Gergő, mert ez életre fog kelni. Te láttad már ezt? Nem, de úgy érzem. Odanézz! Uh, oh jó. Itt van a hűtőtáska mellettem, csinálom. Nem nem láttam, csak valahogy átláttam a filmnek a körmönfont és szerteágazó logikáján. De milyen alacsonya van ez az asztalom, hogy... Ez egy basztal. Na, ez is a toxikóma. <gül> <gül> Kiderült, hogy onnan merített. Szerintem kb. Merítettek. olyan durva jeleneteket fog produkálni. Csak hogy mondjuk Szabó nem... Áron ennél jobban alakított, mint ő. Én még nem láttam, nem mondjatok semmit. A csernis doktorrál fog változni a fickó konkrétan. Engem nagyon érdekel amúgy, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekel. Érdemes. És egyébként a könyv is elkezdett érdekelni, szóval lehet, hogy arra is beruházol. Az annyira nem jó a Vox kritika alapján. Hú, ez az asztal gyerekek. Ez tegyébként milyen jó, hogy rajta lévő dolgok így reagálnak. mozdultak. És most a 5 méteres szakadék a bulk alatt. Igen, egy féreg Jó, nem kérdezek mást. Köszönöm. De most az amúgy animálva volt, az a kéz? Mennyi nem, van az Nem, ma. az az, az INGV trivia volt, alapján, ezek a kezek lilára befestőd. 44 perc van még. Na, Úristen. Te... De... Ez most egy másik vicka, ez nem a főszereplő. De, szerintem az. De nem változott át. De az előbb átváltozott, de ne, szerintem hát ez ő. Ja. Ne, mérges lesz. Lesz. Ja, nem, az csak egy piros Doktor Dr. és Mr. Buck. Mondom, ez onnan nyúlta az ötletet. Ez, ez egy mély, meg nem értett mestermű. Azért nekem hiányzik egy ilyen noáros ö, narráció közben, hogy ilyen ez egy pénes. sötét város, mindenminthogyha csak szar másolata lenne a valóságnak. Nekem Gyűlölöm milyen, ezt a helyet. Nekem ilyen ja. kurzor hiányzik, hogy hová menjen, hogy megnyomod Na és, és odossér. lehet, hogy még lesz. És itt a visszaértünk az elejére. Ó, van a készpénzem erre a nőre. Hm. Milyen hitelesen toptalan nem, hogy damn! Hát figyeljetek, ez a kuroszava vihar kapujában. Tudjátok, ott is ez volt, hogy több szemszögből néztük. Igen, hát egymás mellé ez... a kettőt, meg nem tudnám mondani melyik-melyik. Igen, ez, ez az. Kuroszava itt, meg itt, Amazing Book. Itt kuroszava élett újra. Tehát ez a kúró szava. Az a baj. És mi lettünk meg kurva. De újra előadják ezt a szart, érted? Muszáj, hogy valahogy ki kell tölteni a játékidőt, ami csak 76 törve így is nyögveny nyögve elősen lehet csak. Miről beszélsz a pörög, mint a crank? De olyan jó, hogy az utcán sétárásnál nem volt narráció, de ő itt most elmond mindent nekünk. <gül> és most visszaváltozott. De, de, de szegény utcán adthaza, mint hogyha azt gondolna, hogy pucér, és meg ne lássák. De ki. tényleg amúgy, hát előbb ember volt megint, tehát Ez... min húzta fel annyira magát, hogy visszaváltozott? Hát szerintem rájött, hogy hideg van, és lenézett, <gül> és így ó. Ah, oh, Istenem! Mondom, az összes klasszikus lenyomják. Az összes midi csengő hangot lenyújták a 2000-es évek elejéről, ami felelhető. Az Nikola Szkéjcs ott Abszolút olyan a haja egyébként. Vannak nézésem, hogy egyiköljük a rendező, ilyen Kameóra. Pont az ilyen szerepeket szokták ők bevállalni. És meg is nézem, hogy Terepele. Én nem látom. Arcra hasonlítom, hogy ez a fickó Donald Trumpra. Oké, okay, more like this. De szerintem a bal oldali a rendező. Lébi Van profián kép. van egy kép. Szerintem ő az, csak egy kicsit. A baloldali? Dali. Aha, nem? Hát! Szerintem ő az... S és megnézem. rendezett, rendezett azóta az úri ember? Hát az actor nincs. kreditjeinél nincs ott. Hm. Amúgy az Amazing Buds az utolsó rendezése előtt az Aliens versus Avatar színmű filmet rendezte. <gül> Na, akkor jövőre ezt kapjuk a tuláptól. Konkrétan két légy csöcs van a borítóján a filmnek, és az másfél ponton áll áll mdb <gül> Hát a csábó tudja, hogy hogy kell a bizniszt építeni. Ezt tudjátok, mi ez az Osztin Poveszbe, a doktor genya. Jaj, micsoda effekt. Mint a I, mi, mi, mi ez az utca? Jó, jó, jó, nem húzom föl magam. Legalább a takaró nem animált. Nem, az nem, az, meg az ágy is hiteles. De én úgy látom egyébként, hogy nincsen utószinkron, ami fura. Magára jel vezet? Mérletarányosak azok a kanapékot ott hátul, vagy fotelek. Igen, és azok is csak 50p felbontásúak. Igen, és az, és az már teljesen már néz ki az ágy messziről, mint közelről. Az az, az ablak, ablak is megónak. ilyen, abszolút ilyen száz 100... <gül> kilóbít. Jézusom! Na, a rendőrség visszahoszta a tercet. Én ízlésesen lakás. be van rendezve a lakás, igaz? Na, abszolút, hát ti nem így néz ki. Hát a freddy tudjuk, hogy nem. Na. Ez a nő az ablakba jönnek a rendőrök kivallatni. Kételes? Lehet, hogy telekinetikus képességei is vannak neki meg telepatikus képességei? Mhm. Uh -huh. De ezzel a varatással tényleg olyan ez a két nyomozó, mint hogyha a nő az ablakban, lépett volna előtte. Ez... És most vagyunk a film felénél. Jó, oh, Van van van. Én... Azt azért el kell ismerni a, a, a film szempontjából, hogy, hogy konzekvensen végig csinálták ezt a... Tehát nem az van, hogy kipótolták, és abban bíztak, hogy max. a 8-as embernek nem tűnik fel, hogy hogy néz ki minden, hanem konzekvensen. Igen, Igen. csak Tehát... pont szerintem pont ez a baj. Mert amit az előbb is mondtam, oké, okay, értem, poén, trash, direkt szar, rendben, de ez az egy dolog van ebben a filmben, amire azt lehet mondani, hogy oké, okay, erre mondjuk úgy de ezt 76 percig húzni. <gül> mi volt ez az áttűnés? Ez kurva jó volt. Tehát szerintem ez a probléma, hogy, hogy, hogy jó, de ez max 20 percben ezt volt vicces. Ez, ennek, hogyha megcsinálják csak az előzetesét, az bőven elég lett volna. Igen, volt. tehát ez, ez olyan, ez pont olyan, mint a, hogy volt az a filmcím, hogy a rendkívül eredménytelen a hihetetlenül a súfegyverrel. A kanalas gyilkos. Igen, így van, hogy az is, 70 percben nem biztos, hogy szórakoztató lenne. 5 percben, meg 6 percben azt mondom, hogy jó, oké, ez rendben van. De készül a film abból. Tudom, és nem is örülök neki, hogy készül a film, mert szerintem ez az egy ötlet nem elég rá. És itt is ezt érzem, én őszintén szólva, én már unom. Ez most már nem köt le. Mi csoda? Tehát ez, hogy... hogy 40 percen nézem, hogy a film egyetlen egy olyan ütőkártyája, amit a testvonalon belül el tud elő tud rántani, az az, hogy minden egyes háttér, meg kellékeszköz az megvan van animálva, ilyen nagyon trehány módon. Ez szerintem nem ez nem elég. Mit lett Lila le a keze? Hogy kezet fogott a fickóval? <tos> <tos> Megszorította. Tudod, mint a Predator elején, amikor összecsap a. hogy hívják a Schwarzenegger? Carl Wehrersz. Carl ah, És ő a, az Amazing Balkali kezet fogott, tényleg. Igen. Miért nem tudta szavaesen megrajzolni azt a csillagot az autó oldalán? Mert Mert ez egy ilyen, ilyen szarfilm. De hogy a paintben is van, baz meg ilyen minta, amit tényleg csak szélesíteni kell. De az kettővel több kattintás. Nem, viszont. Nem, ez kívül, konkrétan ez nehezebb. Kihúzni, az rohat egyszerű ehhez képest. Én tudom, de a rendező ezek szerint nem. Tehát ez konkrétan több energiát igényelt, szaró megcsinálni, mint jól. Nem, ez nyilván, nyilván direkt szar, csak tényleg az engem, engem az. Tehát számomra azért kiábrándító ez, mert tényleg az van, hogy amit az előbb is elmondtam, hogy, hogy ez, ez így. Ez így ide, figyelj, de sok filmnek még, még egy ismertető jele sincs. Ebből a szempontból. Ez annyibó, de, de ez annyiból egy... jól csinálja, hogy ez legalább emiatt. Ez teljesen beleáll. mint a százezer ugyanilyen Igen, emlékezetesebb, de most, de most, hogyha ebben a szempóban halad tovább, és most ne haragudjatok meg, szerintem ebben a... Inkább most nem beszélek. Hát így lehet megspórolni egy animációt, hogy hogy alakul át. Nincsen neki fütjéje. Szegény. A... Az nincs. Peter, Peter, Peter. Griffin. <laughs> Igen. <laughs> és milyen szépen összegörnyedt a hasa ahogy előre hajolt. Azért ti is tök el hiszétek, hogy tényleg ott van, nem? Hát ott van, ezt nem hinni kell, ezt tudni. <gül> De mindig így elfut, ilyenki szégyenlős. Ne értelmezd, csak érezd. Az a futás, gyereke. Hát az hihetetlen. Ja, hogy Nolan is ezen bátorodott fel annyira, hogy utána megírja a tenetet. Így van. Nyilván oh, oh, esnézte közben. Még egy angol telefonfülke is ott Ööö. volt. Milyen hitelesen félreugtasz az autót? És nem tudod kikerülni? Nem igaz. Hogy, hogy kerülnek oda azok a konténerek a belvárosban? Mérel egy kocsi a közepén, az út közepé, És ez átment konkrétan az, az rajta, Igen. Olyan hiteles, hogy egy, egy járők elő sincsen sehol. De, Amúgy most a az autókat lövik, vagy a bálkat? Annak a szőkenőnek ez élete szerepe. De milyen hitelesen félrem, mert az De, az szuper, autó? Szuperdelik közért, nem a nyolc mennek el, tehát itt körbe-körbe mennek. Olyan, mint hogyha ezek az autók csak azért parkoltak volna le, hogy a bárkférdenek jöjjön őket. Ez a film csak azért készült, szerintem, hogy a bőrdemiknek legyen es konkurenciája. Mert ott megint ott a van szuper. A Ezek like a. De nézd, a konténereket nézd, ez egy kikötőbe van hirtelen? Vagy mi? Nem tudom, Ilyen. mert itt meg egy városban vannak. Tehát Igen, tehát nem is. Semmi konszenzus nincs. Reközelben egy vízesés lesz. Na, te. Tehát... A Görög ország. <gül> <gül> most rákapcsoltam, most sprintel. Azt is félre Ó, oh, nem, fölrobbantja. Az Én első robbanás, nézzé. srácok, 43 percig kellett volt rá várni. Volt már bárni. egy az előbb. Volt. A, a padot, hogy, hogy félre, kurta istenem? Az nem ment tönkre. <gül> Édes istenem. És a konténerek ismét. Mindig ugyanazt az arcot vágják lövésről. De Super Deli óriási az. napot fogad ki ott. Mi minden történik mellett. De itt. lehet, hogy ez egy ilyen franchise, mint a Pizza King, meg a többi. Igen. Ez úgy ez nézett ki, mint a, a, a, mert a, mert a, mert a Mortal Kombat 3-ban a kivégzések. Igen nem azért, de ennél még a Mortal Kombat egy is izgalmasabban van meganimálva. Hát igen. Amúgy kivencsönnék, hogy a turnáp úgy lát? Persze, hát, hogy látták. Igen, látták? Oké. Okay. Hát az András mondta a tippjátékben, hogy, hogy uh, tudja, hogy mit ad nekünk. Aha. Csak ők amúgy szerintem még figyeltek is erre a filmre. És emiatt jobban tetszett nekik, azt gondol? De most hogy jött meg ekkorára a bálk? Hát az előbb még... Hát addig tetsz, nagyobb, előbb... mint a kocsi. Igen, de most már láthatod, egy... hogy volt? Tehát effektűleg barna... Igen. Tehát volt smink, leöntötték barna festékkel a kopas csávot. Azt figyeljétek, a semmébe lóga keze, amivel támaszkodik. Jaj. Istenem. Nem, tehát én tartom, ez egy nagyon vicces, előzetes lehetett volna. Igen, tehát ö, ezt kezdtem volna elmondani az akció jelenet előtt, hogy ez a baj. Hogy ilyen hosszú játék... <gül> oh, fish. Hiteles volt az az ütély. miért lőtte volna le? Tudom. Hát mert hát, látta, hogy ő volt a bulk. Hát oké, okay, de hát... Na, ez Sin Ez már nem, az előzők is Ugye jön a kutya a Sónab <gül> Na mondjuk az még egy pluszpont lenne a IMDb-n. Képzeld el, a kutya helyett ez a, ez a barkfej van olyan pószban. Na de várjál, tehát ez a vatparaszt végig rohant a nem tudom hány utcán, és felök lehet vagy több tucatnyi autót, és azt gondolják, hogy a rácsok mögött ez majd így visszafogható lesz. Hát persze. És van, van narráció, Gergő, na ezt mondtad. Oké, okay, elértük most már az új múltnak a szintjét is. Jók azok a cellák ott a háttérben. Meg az a sét. Mekkora a WC? Milyen WC? Ez olyan, mint a Szenthegyben az a, az a torony magas WC, csak ez ilyen szélesebb verzió. de azt is csinálta, mert az elején összepisálta magát az ágyba. Vagy magömlése volt, vagy mi. Ilyenkor azért kíváncsi lennék arra, hogy a rendező mégis olyan instruálta a színészeket, hogy te most egy ideges rendőr vagy, te most egy ideges áldozat vagy, ne foglalkozz azzal, hogy az irodába vesszük föl, ez egy börtöncella. Jó, oh. itt az apuka. Én Éz... isten! Ez nem igaz, basz meg. What Ilyen nincs. Guy? Azt a sétálást nézzétek már meg a háttérben, de uram, isten! Legalább egy rohadt futópadra felrakták volna őket. Nem volt rá pénz, az összes pénz elment green screenre. És ez csak jobbra-balra. Igen. A másik meg nem is próbálkozik. Az egyáltalán nem is <gül> Ez hihetetlen. Nem? Ez nem igaz. Ez nem igaz. Ilyen nincs. <húsz> Úristen, átalakul? Micsoda izgalma? Ez... Ok. Nem is volt tű a végén. Igen, igen, igen. Nem, abszolút nem volt. Ennyit a toxikomáról. megint itt vagyunk a középkori Na, díszletben. Na, Freddy most már megértett, hogy kik ezek. Ott a kutya. Mert egy pillanatig azt hittem, hogy a kéz is green screen előtt Animálva van, de nem? Can't love, jól van, tudjuk, hogy ők azok. Most a német akcentusállóra Jesse Plemons jutott eszembe a dzsungel túrából. <gül> Azért rohagyjak meg, ez az olcsó ember, Tim curry -e a legjobb még a filmben, színészileg. Hát, szerintem azért a nyomozó csávó még oda mellé. A passz. Nekem a kutya a kedvencem, Meg a patkány. Én jó meg alakított. nem hoztam elég sört. Azért a Zumzum -zum után remélem ezt a vélemény Freddy kicsit módosított. Jó, jó, ő, ő azt nyomja. Ő lesz Freddynek az új uvebolja. Feltétlen. Mindenképpen meg kell nézni, hogy milyen filmekben szerepelt még, és a következő adásra egyet behozunk. Vagy nem. Lehet, hogy inkább nem, igen. Jó, ezek az archív felvételek, eddig a leghitelesebb. Ez volt már ez a zene? Na volt, talán... Nem. nem Örömóda már volt. Már volt nem már egy -ez ez még nem klasszikus. volt. Ez, ez még nem volt. Aha. Nem akarom... Ezért, azért kérdezem, mert nem vagyok benne biztos, és most tudom, hogy leégetem magam, hogy műveletlen... De nem, nem az élménynek vagyok. add át magad, csak nézzed! Hát ez a keringő, ez a bécsi keringő. Ja. Utána néztem gyerekek, a, a Team Curry, a Randall Malone című ember, és még 2018-ban is forgatott még aktív a mai napig. Szerepelt egy filmben, amiben a Jeffrey dahmer és a John Wayne vagy a John Gacy csapott össze, és a ő volt a Gacy. Na ezért baj, hogy nem figyeltünk a sztorira, mert annyira jól lehet tudni, hogy most mégis mit lát. Gyerekek, annyira azért gyerekek, nem. micsoda a felfedezés. Az említett színészben, mert egy olyan filmben kapaszkodjatok, The Curse of Lizzy Borden 2. Hoppá! Ez a Tim Curry? Igen. Tudtam, hogy a Lizzy Borden-t még nem hagyhatunk Nem, azt sose fog... Na, valahogy, valahogy így beleillik ebbe a képbe. Ez a gyerek Lizzy Borden 2, Prom Night, négy ponton áll a IMDb-n. Ez akkor jóban áll, mint az első. Nézzük. Nem. Ó, <laughs> ez a Gravity már? <tos> Igen, én, én adódni a témát várom, minél is azt hittem, hogy az érdeklődés. az. Én csak kérdezem, bárki figyelte a pár hogy most miért? érdekel, hogy most én... miért nézzük ezt, hogy most? mi a az ISS. Igen. Most Igen a tehát, most miért nézem azt, hogy orális szexet csinál egy űrhajóállomás? állomás? Ö... Szerintem, Freddy, hogyha majd eljutsz a felvilágosításig a kisfiaddal, akkor ezzel tedd. Nem, meg meg volt, Szent nem, én a, a, én a rémrendes a családból, amikor a, a vonat az alagútba megy, meg ez a... <gül> <gül> ez egy <gül> jó kísérd, lesz azt amúgy megnézni, hogy hol tart a kisfiad majd 15 év múlva. <gül> Gyerekek. Ez a színész The Curse of Lizzy ember is benne volt, tehát azt, amiben láttuk, már. És melyik csöcsöt játszotta ő a lányokon vajon? Mi ez a szökes drót-effekt itt? Ez mi... Én nem, várjál! Ez nem is az a Lizzy itt nem De Nincs árnyék! Semmi árnyék nincs! Azért, mert minden oldalról ugyanolyan módon van bevilágítva a szoba. Édes Istenem! Hány Lizzy film van most lesz? Igen. <gül> ez ez foglalkoztató. Azt hittette, hogy folytassából van a legtöbb nagyon durva. Lizzy Borden, took an X. 2014. Buffi. Erre is még. Lizzy Bourdain's Revenge, ezt láttuk 2013-ból. Akkor ebből még többen. Hm. Nagyon figyelek. Igen, bár. Nem, nézz nyugodtan, tehát én nem ítéllek el. És miért Bocsáncza. változott meg hirtelen a hangkeverés? Uh -huh. Mindig azt hiszem, hogy folyik a könnye csávó szemébe, de aztán látom, hogy csak a kábellóg Igen. a szem előtt. Ő <gül> kozsó. Hát ez inkább rezsó. Ez az egyenruha, így szabályosan látom, hogy a kölcsönzőből kiszedték a 99 Na, cent sztorból. szerintem azért elmentek egy second hand boltba, és ott vették meg. Vagy ellopták. Nagyon büszkék lehettek a, erre a lila kézre, hogy ennyit mutogatták. ez az, az egy érdekes, dolog, ami nem CGI, vagy cgi nem És nagyon érdekes, érdekes hogy, hogy mindig a keze alakul át először. Jó. Ja. Hé, hey, ez csak az, amit mutatnak. Igen. Na, <lacht> <lacht> igaz. <Igen. lacht> <Igen. lacht> Közel látom, hogy Gábor a Cinefesten van, <lacht> kiárt jobban. <lacht> nem biztos hogy jobb filmet nézem úgy. <gül> Nem tudja, miről marad le. Jó van, ez még aztán Na. nagyon hiányzott. Na itt van a... Apokalipsz is most. is most. Lesz itt még űrod összeje is. Nej, jag har inte sett meg sånt. Det är inte så jag har sett något sånt. Det är inte jag har sett något sånt. Det är inte så jag mi az? Oh, ah, istenem, istenem. <hírt> <hírt> <hírt> És meg kellett mutatni hátulról is az iramot, ahogy de csinálja. Istenem. Ez egy oh. de jó, abba futott így a srác állandóan. Az Miért mi valami taszó, vagy mi, mi ez? Most megy Valesz és Gromit a holdra, a sajtőr. <hírt> ez olyan, mint valami rakéta minion, ami. <hírt> elszabadult. Hát ez egy kinder tojás játék. É, Jézusom. Amúgy vannak Angry Joe jelenetek, amik ennél jobbak. Ja. Hát egyébként a green screen jobban használja. Már mostanában nem néztem Angry Joe-t, de amiket láttam régebben, egy pár éve, azok azért ennél jobbak voltak. De a jelmezek mindenképpen jobbak. A jelmezek igen. Bár lehet, hogy egyébként ő nagyobb költségvetésből gazdálkodik, mint ez a film. Szerintem ez a visszaváltott sörös üvegekből van kigazdálkodva <elaborate> Milyen összesen. Milyen jó volt, meganimálkozott. Gyerekek a holdra szállást még sose láttam. Hát most tényleg ez versenyzik így a First Man-nel, az eurodus és az Apollo 13-mal. az első ember az elbújhat a picsába. Hát nézzétek azt a leszállást. Úristen, a csában a van honeymoon-bassz meg. Ah! Nem, ez ilyen... Ah. Ah, istenem. Na, Jól van, nem ez... tudtam, mi hiányott. De azért az, hogy az ember visszasírja a Rikit, tehát a Story of Rikit, azt azért nem gondoltam volna. Hát, ennél szívesebb elnézném a Rikionak a folytatását. Hát az az legalább megnevetett. ez max az első negyed órában. Mi az a szivárvány? Mi, mi az ott? Mi, mi, jó. Az az egyik szélerőmű nem működött, amúgy csak mondom. De, de legalább végre valami szöld van a, a filmben. Ték, az, rá, hát az a Dyna Blaster-ből van, ideig lesz. Ne? Mindent felhasznál, amit ingyen talált a neten. Igen, igen. Az még nagyon Mivel nagyon találtunk az egy ingyen stock fotót, ezért szerzünk lovagjelmezeket is. Nem, mert az úgy működik, hogy mivel volt egy ingyen JPG kép, amit le lehet tölteni és föl lehet használni, ami egy várkastélyt ábrázolt, azért lesz a filmben várkastély. Így van, így van. Ennyire így van. egyszerű, így kell csinálni. <gül> így működik. Most az a szíveszerelmét nézzegetik közben. Nem, felhergeli magát, hogy átváltozzat. A az avatar azért játszódik a Pandorán, mert volt egy JPG kép, ami a Pandorát ábrázolta, ezért van a Pandorán, kész. De nem a való világos Pandorát ábrázolta? Hát nem tudját... Léket, ez filmvilág, biznisz. Jaj. Az nagyon hiteles. De ez most fut. tényleg úgy szaladod, amit akinek nagyon kell forstnia, és ez ez Budi. így szaladod. De a, ez, a, ez a futás effekt, ez mindig úgy, ez olyan, mint a gyalogba, amikor fut a csávó a távolból. És ő a aki azt mondja, hogy ni. Az meg Indiana Jones. ez a kő mégis honnan jött az általános? ez egy jó keresztül. kérdés. Nem lehet most ezt a bálk felé, -e, fel -e, akkor a maga előtt? Amint az emberek. Hogy került a bálk elé a kő? Ő a haláljelen? Kikerülhetetlen volt az a kő. A spátai katona farmer nadrágban is kb. <gül> én tudom, 16 éves lehetett. És ultrapólóban volt ráadásul. <gül> Nem értem a problémáitokat. Én se vagyok Odas. benne biztos probléma. Igen, most már hirtelen hírtan... <gül> hírtan... szabadban van. Na, nézzétek a háttereket! Jézusom! Erre a filmre a probléma kifejezés az enyhe. Hát... Igen, mert maga a probléma az ez a film. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy hogy oldják fel a konfliktust. Csinálj már valamit! Ha valami jó. Jó, hát rálépett? Vagy mi volt ez? De hirtelen nőtt 50 métert, és rálépett. Mert ez máskülönben nem elképzelhető. Mi az az, mi UFO? az a kis UFO? Ó, ez már a Matrix 4 premierje. <gül> hát vedd már le azt a kurva szemellenzőt, és akkor látni. Mi a... Ó, ez leveszi oh. szájjal. <gül> Jézusom. Mégiscsak maradt neki valami. Oh. Oh, oh, ne oh, oh, Ó, ezért nem kell ilyeneket mondani, mert megtörténik. <gül> Utána a valóságban. Nek semmi nem jó. Ugyanazt a két pofát vágja egész végig. hogy hirtelen neki, hogy szex lesz, és aztán rájössz, hogy van csak előtte. <gül> Ez mi? Ez <gül> mi? Ez olyan, mint a nördnek a Game Glitches videójából a Mano. De a G -G Glitch Gremlin. Ez egy ilyen 90-es években egy DOS játék. Üsmét a futás. Az a csoda, hogy ezt a tud futni? Hát de nem fut, csak... Reális a röntja. Na ő Csak úgy a semmiből előjött. A Mad Scientist amúgy egy kézműves sörmárka is. Remélem megtaláljuk itt valahol, az egy is. Aztán először csak visszaalakult, csak egy vágókép kellett, És -ha. szerzett egy rádiót is. Igen, hirtelen lett ruhája. A haja is minden snitkor másképpel. És visszamegy a várba, bazd meg, amit pont lebombáznak. Úristen. ne kell néznem, ez a katonapapa, ez szerepelte valahol egyszer. ezt, ilyen hát antitalentumot. Hát egy ilyen apádra paródiában tudom elképzelni. Lehet, hogy ezóta nem szerepelt másban, de már éppen szerepet kapott a következő Pókember filmben. ő ez az, az új Ben bácsi. Tehát egy ilyen színész, azért rég láttam. Hát csak ebben a filmben néz meg mindenkit. Hát de még ebből is kitűnik, hogy ez milyen pocsék. Szerintem a rádió az hitelesebben alakít, mint a fickó. Meg az a szíkszalag rajta, az a kék. De ez a várkastély is, ez annyira illik az egész összképbe. Ja. Na jó, ezek a trükkök már kezdenek amúgy emlékeztetni a Spon filmnek a végére. Mert az még ennél sok Az nézett állni. ki. Most meg ennél csak átalakult. De most már nem úgy fut, mint korábban. De, még mindig. Még mindig ilyen szé... És Robin mi van Robin Hood? Robin Én nem már. de... És ez a Russell Crowféle Robin Hood-nak nézett jó ki. Jó van, hát hagyjátok Linky már. Linky Bill is ott volt. Meg Ausztráliában vagyunk. Is. Ó, ez egy jó játék volt ezzel játszottam. Jó, hát... Panzer <laughs> Elite. Nem, értem én, értem én, hogy vicces akart lenni, csak az a baj, hogy ez nem vicces, ez, ez gáz, meg valahol ez azért vicces. Nem, ez ez, ez nem... a jelenet konkrétan az English Hulk-ból van átemelve. Igen, értem, ott is voltankor. De, de nem, ez, ez nem, ez nem vicces, ez, ez ciki, ez gáz. Te... És azt a katona szerepet senki nem akarta elvállalni, meg ezt a pilóta szerepet se? Meglepőt mondok, ez a színész, ez csak egy dologban szerepelt. Volt még egy köszön, köszönetnyilvánítás számára, egy K is for crazy short ö, alkotásra. Ő a kommandós, az apuka? General Darwin, gondolom ja. ő az. Új, új, érsz, a, a magyar válogatot is gyakorol végre. Gyerekek, közben a nevet mit kerestem, most ez micsoda? Ez, nem, ez egy eh, szuperhős volt. Nem, most üldözik a bálkot, és... Eh, hagyjuk. Ja, a papa üldözik. Igen, és mindenkit bevetnek, és... Jézust is. Hagyjuk, ez... Ha. Ja, de a helikopterben apa van? És a klasszikus Nemo zenéket, kapitán... ha már az előbb megidéztük, akkor ismét... Ez, ez szabályosan hallom, ahogy kínlódnak, hogy figyelj, még mindig csak 44 perc a film, valahogy muszáj legalább 75 fölét De tornázni. Ez az ez van egyébként. Na jó. Nem elég olcsók a drogok ehhez a filmhez. Nem az a baj, hogy ez már tényleg annyira túltolt. De ez az animáció, a helikopter egyébként tök jó, egy... 99-es játékhoz. Hát igen, ez abból van egyébként. Csak mondom, hogy ez, ez már annyira ez erőltetve, ez van, már nem... Egy F1, vagy milyen repülős játékok. Ó, <gül> oh, végre egy igazi ember. Stay on target. Igen. Olyénos, ez egyszerűen fárasztó és nevetséges, gagyi. Ez... ez... Oh, a peacemaker. Opa. Igen, we kill for peace. Nagyon hiteles. De azért nem lehet elolvasni annyira kis Az írja a forgatókönyvet. Na most még ki is Ez szuper. milyen gázna, hogy odaírtak valami poént, és azért nem lehet elolvasni annyira kis felbontásúak. Hát azért a poént az Tedd idézőjelbe. Ó, ez meg már a... Strangelove. Strange Love. Ez Die három, 3. Abba volt benne. A zene igen, de a Strange Love jelenet. Jó, Csávó mindig értjük. ugyanazt a két arcot vágja. Itt a nagyon ki kellett húzni 75 perc. Igen, nézisem. igen. Uh, bom.gif. jól belett rakva. Ez egész. Na, ez, ez mi volt? A kutya meghalt közben. Mindenki meghalt, tehát atomrobbanás van. Csávó balátnője, viszont... hogy kerül ide amúgy? Az a lánya. Vagy a főszereplők a főszereplőnek a balszos Csávónak a lánya. Hát, Igen, hogy kerül ide? Beugrott egy puszi. Mert eddig itt jött. volt, vagy, vagy én nem tudom, lehet, hogy itt volt, én nem láttam. Már előbb is szerepelt, a, amikor abban nagyon látványos irodában voltak hármasban. Én viszont tudom, túlzás nélkül tudom mondani, srácok, hogy ezt mi is meg tudnánk csinálni. Ez, <laughs> ez, a... meg, ez gond. Heyman, a <gül> előzetes. <gül> tehát szerintem Black Sheepnek már megvan a tapasztalata a medence tisztítóval, tehát a technikai oldalt ő megoldja. Az simán. abszolút. Simán. simán. Hát egy ilyet, de ehhez nem kell, hogy mondjam de de nektek gercöd, diplomatát. De Gergőd, a politoképek szerint... te játszod a nőt. Má nagyon Jó. szívesen. Egy félhavi Patreon mevételt Mi is itt a csávó, minden. Elég tudnék. váratlanul adották fel a konfliktust. Előbb még egy perccel ezelőtt még üldözték a sivatagba. De hogy rá egy atomot? Igen, most meg már itthon van a barátnőjével. Jó, most már nincs sok hátra, tartsunk ki. Addig megnézem, hogy mi a minimális pontszámája MDB-n, amit lehet adni. Most minden poén nélkül... A török sztárhoz rosszabb. Igen, egyébként szerintem is rosszabb. A török sztárhoz rosszabb, de ez is szörnyű. Hát, hogy ez, ez ne? Ez nem egy... Hát a török sztárhoznál rosszabbat csinálni, az azért tényleg egy teljesítmény. Tehát ettől még... De azt azért vegyük hozzá, hogy aki erre egy pontnál többet ad, én azzal nem fogok többet beszélni. Nem, tehát ez, ez, egy, ez egy nézhetetlen hulladék. Tehát... Hát pedig én kettőt adtam. Neki. Na, <laughs> a jó, még nincs még a filmnek, lemehet még egy. Ma még, ma várjatok, végső fordulat, Kill Bill jelenet. Az öt szót a pontos hit... szívrepesztő technika most jön. Hát nézz oda, hát azok a neonfények a háttérben, hát... Ezért gondolod azt, hogy az, az fény? Azt oh. a oh. oh. oh. És ez nem ér meg neked két pontot, Gergő? most összeadjuk? Ez. Hát ez az esély. Gergő nevében is beszélhetek most. Nem. 0,1 tízezret pontot sem ér. Nem. IMDB-n egy pont a minimumit lehet adni, ezért egy pont. Itt az a baj, tehát. Itt el, én is jó az lelel, a Még árnyéka is volt. Abszolút. De ja, de ha azt az pontozom, az pontozom, mennyire szórakoztat, egy. és a török Star Wars az, az masszív egy, akkor ez, ez nem lehet egy. De, Fredy, de a török Star Wars azért egy pont, mert egy a minimum, amit lehet adni. Ha Igen. mínusz tízezer lenne, akkor Így mínusz tízezret kapna. Pontosan. Ha mínusz ötezer lenne a maximum, akkor ez a film mínusz ötezerret kapna, de mínusz egy a maximum, tehát mínusz egyet kap. Vagy egyet. Ez oké, okay, de én ennek nem tudom azt, a, azt az értéket adni, mint annak, mert, mert jobban elszórakoztatott a maga rettenetes hát rövidebb szintjén. Volt. Rövidebb, és tényleg azt, azt az egyet az egy diazom, tényleg, amit mondtam, hogy ezt konzekvensen végigcsinálta, és belállt Jó, hogy csak ettől még nem lett szórakoztató. De nem, ettől, volt, nem, ettől nem lett egy jó film, de én ezt mint pozitív dolog ki De nem, hogy hogy jó emeljem. film, nem, nem arról van szó, hát ez a, Ez, ez csillag fényérni távolságra jó, Akkor, van, akkor, akkor nem jó lehet, legyen, Nem lett száz százalék nézhetetlen, akkor Nem lett szórakoztató nekem, ez a bajom, hogy értem, ez, erről már volt szó, és már magamat ismétlem, hogy értem, hogy trash, értem, hogy, hogy direkt akartak szar csinálni, csak van egy olyan alapvető igazság a filmművészetben, hogyha valamit direkt szarra csinálsz, az attól még nem lesz jó, meg nem lesz szórakoztató. Hát de azért pár szó tehát... Van, nem, akartam kínó, nem akartam sírni, nem akartam sírni. Te, te tehát... figyelj, az, az is valami. Hát egy, egy pont. Igen. Tehát figyelj, én azon is rögtem, hogy egyszer elsüllyedtünk kajakozás közben, de attól még nem lesz egy jó dolog, vagy ügyes dolog. Nem, ez, ez szörnyű, szörnyű. Tehát ez minden egyes képkockájában egy cellóit hulladék. Most komolyan azt hűzik, hogy meghalt a csávó, amikor az előbb rádobtak egy atomot és túlöjte, és most meg csak kiesett a tornácról. Hát de kiesett a tornácról. Ja, Blacksheep keresi a Platholt. De a Blacksheep olyan, Black olyan, olyan aranyos mi próbálja követni azt, hogy ő még ad neki esélyt, hogy hát ha... Én inkább azon vagyok ledöbbenve, hogy amúgy a, a, a borítókép vagy poszter az amúgy tök jól néz ki. Ja. Igen, amúgy az igényes. És komisán szal van baz, meg tényleg megcsinálva csinálva a stábista. Is is. Na hát, ki mit gondol erről a filmről? Hát nagyon szar. De nem olyan szar, mint a Töregstár. Egyet értek egyébként. Tehát őszintén szólva mondjuk az afganisztáni helyzet rosszabb bennél. De, de ez <síns> a nem lesz semmi. kérem borítóra nyomtatni. <síns> Nem, tehát tényleg, ez, ez, ez egy szörnyű volt, borzalmas volt, nem szórakoztatott, nem, kínomban nevettem rajta néha, de akkor se éreztem jól magam, egy másodpercig nem volt az az érzésem, hogy ez most egy olyan tressélményt ad nekem, amire azt mondom, hogy igen, ezért megérte ezt a 70 valahány percet végigülni, nem, ez egy katasztrofális, ez egy Dorogítja ezt az egész. Én, én nemrég néztem ezt a amiből videót is csináltam, ez a kutyás Jurassic mi volt az? Bark. Jurassic Bark. Bark. Tehát az, az sokkal rosszabb volt, mint ez. Ahhoz képest én is azt mondanám, hogy annak egyest adtam, ennek én is inkább kettest adnék, mert ez valóban legalább tudott egy olyan dolgot, amit nagyjából még egy Star film se, amit így láttam ezteket a péntes háttereket, és ezt végigvitték. Csak az a baj, hogy 2012-es a film, de mondjuk 2008-ban csinálták, de már akkor is létezett a YouTube. és tehát ezt, Most komolyan ezt pénzért árulni azért az, az úgy kicsit kiveri a biztosítékot nálam. Vagy nem tudom, hogy Amazon Prime-on mennyibe kerül ez a fos, de gondolom, hogy nem ingyen van. Hát már, hogyha hát kerül, és függő szerintem. Tehát hogyha a kerül, az gáz... Tehát ez esetleg... Hát az Amazon Prime-on van kölcsönzés is, nem? É, hát egyes fi, az ott nem minden ingyenes, igen. Ez, hát ez yeah. csak, szerintem ez csak akkor lenne tényleg megbocsátható, meg talán egy picit elnézőbb lennék, hogyha ez ingyenesen bárki számára hozzáférhető lenne valamilyen, nem tudom, Youtube-on vagy akkor bármilyen mondaná, másik szervele. Azt mondanám, hogy ez egy, poén, ez egy poén, amit ők sem gondoltak komolyan, oké, okay, Szerintem nem igazán hozza azt, amit akár egy ilyen filmtől is elvárhatna az ember, tehát akkor legyen. De így ez, tehát eh, tényleg, tehát még, még trash filmek között is szerintem számos olyat tudunk mondani, tehát például Riki, mennyivel szórakoztatóbb volt? Ott, ott, ott legalább láttam, hogy igen, a, a trash mögé tudtak pakolni valami munkát, amire azt mondom, hogy igen, a maszkokban azért volt munka, a górjelenetekben azért volt munka, ott elhiszem, hogy igen, itt azért ezzel emberek dolgoztak, de itt, hát igen, látszik itt az egészen, nagyon... hogy két perc alatt összehányták az egészet, és tojtak arra, hogy ez bárkireki szórakoztató legyen. Igen, ez egyetértek, tehát a, az, hogy volt egy ötletük, de, de ez tényleg nagyon igénytelen, tehát mondjuk most én is mondjuk a riki gondolok, az is egy iszonyú nevetséges film volt, de ott azért tényleg volt egy-két, ott, ott, ott voltak mondjuk stántok, -ok meg ilyenek, meg valódi robbanások, stb. Tényleg csak ilyen nagyon alap effekteket, tehát, tehát tényleg ilyen pénybe szar szarképeket raktak be, meg stack fotókat 240p-be, tehát ilyen tényleg iszonyú igénytelen volt, tehát ez még a saját igénytelen ötletéhez képest is nagyon igénytelen volt. Úgyhogy igen, tehát egyébként én is azt mondom, hogy én is szerintem egyest adok rá, úgyhogy hogy ez mondjuk, egy, mondjuk így, hogy ez egy erős egyes. <gül> Erősebb, így, erősen egyes, fölé. egyes fölé. Igen. Tehát ez az az egyes, amivel amúgy még kettes kapsz a fél évi átlagnál, vagy nem kell osztályozót tenned hát, a nyári szünet alatt. Nem, én azt sem mondanám, inkább ez olyan egyes, hogy ha egy nagyon picit több lenne benne, akkor azt mondanám, hogy kettes, ami még mindig egy rakásszal kategóriája. Azt akartam mondani, hogy a kettes az még ugyanúgy, hogy nézhetetlen kategória. Ezen ne veszünk össze. Igen. Igen. Néhány gyereket vertek meg ilyen kettesért már a szülei. Igen, pontosan. Jó. Hát, hát köszönjük szerintem is. Minden esetre köszönjük szépen a TUNAP podcastnek, akiket Igen, igen aki, hogy megajándékoztak minket ezzel a klasszikussal. Kíváncsian várjuk a jövőévi évi sárk exorcisztot, vagy valami <gül> ilyesmit. Jó. Minden esetre, az kétségtelen, szerintem ezt minden nevében mondhatom, hogyha ha bárhogy ezt az Amazing Bulkot érdemes volt megnézni, akkor így, hogy Abszolút. együtt néztük mert meg. Nem mert Így, így azért, mindenképpen volt egy ilyen, egy ilyen annyira szar, hogy már legalább élvezem, hogy nézem a többiekkel együtt feelingje. Jó, akkor szerintem itt hagyjuk abba, én a továbbiakban a Lizzie Borden filmeket nézem, <laughs> Tudjátok, a... Mi a jó ebben? Igen. Most akármit nézhetünk. Sokkal jobb akármit, lesz. Sokkal Igen, amúgy ez tény, én is felírtam még ma estére pár filmet, amit nézni szeretnék, de most lehet, hogy leások úgy az aljáról, igazán a szivottam. még ödörbe és bármit nézek meg, elég téten lesz. Így van. Jó van. Na, hát akkor reméljük, hogy tanúságos filmest volt mindannyiunk számára, és próbáljunk majd jobban koncentrálni, de hát tudjuk, tudjuk hogy milyen sors vár ránk. Na, mi ezért csináljuk. Lefizetjük van. addig az akadémiát szerintem. Jó, akkor köszönjük szépen a figyelmet, és akkor szervusztok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!